Kemudian, non mati ketemu a'in. Yan nga'iku. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena non sukun atau non mati ketemu a'in. Tu. Yan nga'iku. Dibacanya jelas tanpa ditahan, tanpa dengung. Tanpa dihentak. Yan nga'iku. Yan nga'iku. Kemudian, yan hauna. Hukumnya, izhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu ha. Bacanya, yan hauna. Kemudian, yan auna. Hukumnya, izhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu hamzah. Ini hamzah. Ya, itu. Yan auna. Hmm. Ya, huruf idhar ada enam. Ahak al ghohah, ahak Kemudian, tan nah, hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati ketemu Ha Nah, merah bertemu biru. Tan hitu nak. Kemudian fasayun ariobu nak. Hukumnya irhar. Dibacanya jelas tanpa ditahan, tanpa ditekan, tanpa dengung. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan. Nah itu nun sukun ketemurin fasayun ariobu nak. Kemudian, nah, wal mun khonikotu, atau wal mun khonikoh. Hukumnya, izhar. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan, nah itu, ketemu khok, nun sukun ketemu khok. Dibacanya jelas, wal mun khonikotu, atau wal mun khonikoh tanpa ditahan, tanpa dengung. Berikutnya, huruf idhar bertemu dengan alif atau hamzah kemudian tanwin. Jadi dua itu. Min min ummatin ajalaha nadia. Hukumnya Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. Kita kan Indonesia begitu. Padahal nun mati ketemu hamzah. Itu ya. Min ummatin, min ummatin. Nah ini tin, nah ini juga kasroh tain, ya? Nih kasroh bertemu dengan alif. Jadi dua, satu non sukun ketemu alif, kedua kasroh atau tanwin ketemu alif. Alif ini sebetulnya bukan alif tapi hamzah, ya? Non mati ketemu hamzah atau tanwin ketemu hamzah. Tanwinnya kasroh dua, kasroh tain. Dua tantain kasrohnya dua min ummatin ajalaha hukumnya idhar yang satu nun sukun nah ini nun sukun ketemu hamzah yang satunya lagi kasroh tantain atau tanwin ketemu hamzah nah ini min min ummatin ajalaha hukumnya idhar karena satu Nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif ya, Tuh. beda ya sebetulnya alif dan hamzah beda jauh. Tapi kenyataan cetakan yang ini begitu. Nun mati ketemu alif, itu ya walaupun bukan alif di situ. Min min ummatin kasar tayan ketemu alif atau hamzah di bawah ada tu ya di hamzahnya. Tak tulisin. Yang benar ini hamzah. Karena di atas alif ini harus ada hamzahnya. Karena ini bukan alif, karena beda alif dan hamzah jelas. Ini alif. Ini Hamzah. Bedanya apa? Yang berbaris itu huruf hidup itu Hamzah, sedangkan Alif fungsinya hanya sebagai pemancang. Itu. Tapi diciptakan Indonesia rancu. Nah ini. Min ummatin ajalah. Kemudian juru fin, juru fin harin hukumnya izhar. Kenapa? Nih, karena tanwin. Atau kasrah ta'in bertemu dengan H. nah ini jurufin harin Tuh. kemudian raniyun rani ini yang merah ini yang jadi penyebab karena yang merahnya ketemu biru nah itu hukumnya izhar merah ini namanya domah dua domah ta'in atau tanwin tanwin itu ada fathah ta'in kasrah ta'in domah ta'in di sini domah ta'in Hizhar, karena domah tayin ketemu A'in. Guniyun, guniyun anil, guniyun anil alamin. <Sing> Hukumnya, hizhar. Kenapa? Karena domah tayin ketemu A'in. Atau domah tayin ini, Tanwin. Ya, domah dua. Ketemu A'in. Kemudian, li'ahadin. Nah, ini li'nya ketinggalan. nih. Li'ahadin indah. Nih li ahadin, ini juga idhar. Kenapa? Nih, kenapa idhar di sini li ini ya? Nih li, di sini li. Nih kita lihat ah, berubah ya. Nih, ini harus permat lain di sini. Nah, itu ya li ahadin indahu. Itu, itu juga idhar kenapa li ahadin itu karena kasrah ta'in kasrah dua kasrah ta'in nah ini ya karena kasrah ta'in bertemu dengan ain li ahadin ya ini juga ikfa nun mati ketemu dal tapi topik kita bahasan kita tentang nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idhar ini Aha a ha al dha atau hamzah ha ain na gin kha nah, itu sama aja ya mana aja Alimun Hakim Hukumnya Idhar Kenapa? Ini yang merah nih. Ini namanya domah dua Domah ta'in Ketemu hak Alimun Hakim Kemudian Azizun Gofur Hukumnya Idhar Karena ini Bukan hurufnya Karena ini nih yang merah Ketemu yang biru Yang merah ini namanya domah dua Domah ta'in atau tangin ketemurin. Hukumnya ini, izhar. Dibacanya jelas, tanpa ditahan, tanpa ditekan, tanpa dengung. Kemudian, malfirotun, dua matahin ketemu, khok. Nih, hukumnya, izhar. Karena dua matahin ketemu, khok. Malfirotun, khair, khairun, dihentikan jadi khair, jadi madlin, madlayin. Kemudian Zarratin khayro kasroh tain ketemu khu. hukumnya juga idhar kasroh dua Zarratin khayro dua patah tadi baca satu juga dihentikan jadi mad Iwad nih kenapa idhar nih merah yang ini ketemu ini kasroh dua ketemu hukum itu adalah skromit tentang idhar ya ini tentang idhar Idhar Dari idhar masuk ke idgum Idgum ini ada dua Ada idgum Bigunah Idgum yang disertai dengan dengung Ada idgum bila gunah Idgum tanpa dengung Nah ini idgum ya. Idgum bigunah so, Kita lihat ya Ini huruf idgum Huruf idgum ada enam Yarmaluna Idgham dibagi 2 idgham guna dan idgham guna. Ini itu ya. Huruf idgham. Hmm, ya. Nih. Tuh. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah dibagi empat wajah. Di antaranya ada nun mati atau tanwin ketemu yarmaluna jadi idgham. Nih yarmaluna ya ra mim lam wa nun. Huruf idgum ada enam. yaitu Ya... Ro... mim, Lam... Wau... Nun. Digabung jadi... Yarmaluna. Tuh. Idgum, ada dua macam. Ada idgum... Bi guna... Dilebur disertai dengan dengung... Bi dengan guna dengung. Ada juga idgum... Bila guna... Dimasukkan... Dileburkan... Bi dengan... La tidak... Tidak dengan... Tidak dengan dengung. Itu. Idgombi guna hurufnya ada empat. Nah ini. Terkumpul dalam yanmu. Ya nun mim mimuahu. Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan ya nun mim mimuahu ini. Dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung. Itulah idgombi guna. Nah, sedangkan idgombi guna. Kalau nun mati atau tanwin ini ketemu lah matoro. Nih. Contohnya, Tuh, waman. Tuh. Ini hukumnya idgombi kunnah. Kenapa? Nih, karena yang merah ketemu yang hijau, nun mati ketemu ya. Waman jadi wamai. Di atas iyanya, kalau diucakan Indonesia atau diucakan Timur Tengah terbaru, di sini ada sidah, ada tasitnya. Wamai. Bunyi nun matinya tidak dibaca, masuk dari dari wamai ni wamai langsung ke ya wamai ya berterapi. Hukumnya idgombi kunnah. Nah ini lan nada nun mati bertemu nun hidup. Nih yang merah ketemu yang hijau. Hukumnya idgombi kunnah. Dibacanya lan nada Kenapa? Karena nun sukun nun mati ketemu nun hidup. Melebur. Ibarat air putih masuk ke air putih. Tidak kelihatan cuman ini. Karena nun matinya ketemu nun lagi. N-nya ketemu n. Tapi kelihatannya ada dengungnya ditahan. L -l -l -nada Hukumnya hidgom bigunnah. Kenapa? Karena nun mati, nun sukun ketemu nun. Tuh. Min malja'in. Min ditulisnya. Dibacanya jadi mim di atas mim ini ada sidahnya seakan-akan kalaupun enggak ada sidah bacanya seperti ada sidahnya ada tas tidak ada pendobel. Dicitakan Indonesia sudah ada, dicitakan Timur Tengah belakangan juga ada yang lama kadang-kadang enggak ada. Mim majain ditulisnya dibacanya jadi mim majain hukumnya idghom bi gunnah dimasukkan dileburkan disertai dengan dengung. Kenapa? Karena merah ketemu hijau. Nah ini. Karena nun mati ketemu mim Hidup. Mim mal jain atau nun sukun. Itu. Begitu juga. Min waro Ini juga nun mati ketemu wau. Idgombi guna. Mew waro Bisa dikatakan idgombi itu tulisan dan bacaannya berbeda. Ditulisnya ada unsur nun matinya ada n-nya. Tapi dibacanya... Nun matinya hilang. Bunyi N-nya hilang. Itu idgombi gunah. Ini ya. Idgombi gunah. Nah ini. Ya, idgombi gunah. Ini. Tuh. Waman yabdagi. Nah ini ya tadi. Nun mati ketemu iya. Saya ulang bacanya. Wamai yabdagi. Wamai. Wamai yabdagi. Tari atau waman, waman jadi wamai. Wamai ya be Kemudian lan nade' awa, kemudian min jadi mim jain, kemudian miwarohi himun mati ketemu wau. Wow. Itulah idgombi kunah. Idghomkan dimasukkan disertai dengan e, gunah yang dengung. Kemudian dalam idghom itu juga ada ya, idhar mutlak yang harusnya idghom diguna karena nun mati bertemu dengan wau satu gabungan satu kalimat tidak dibaca tidak dibaca apa tidak dibaca idghom tapi harus dibaca idhar itulah dikatakan idhar mutlak ada di bukunya halaman 17 yang tengah tu di buku tajwidnya. Nah ini. Spesifikasi umum idgham itu kan nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham yang enam Ya. Idgham bigunnah ya yanmu. Bila guna lamra. Tapi nanti idgham ini yang 6 yarmaluna dibagi dua ada ya nun. Idgham bigunnah dan idgham bilagunnah. Tetapi kalau nun mati bertemu dengan waw satu kalimat, satu gabungan, satu rangkaian. Kalau bahasa Indonesia satu kata. nah ini Tidak dibaca idgum. Tetapi dibaca idhar. Dikatakan idhar mutlak. So, nun mati bertemu dengan waw. Kin wa nun. Jangan dibaca kiwa nun. Kenapa? Karena nun mati bertemu wawnya satu kalimat. Satu kata kalau bahasa Indonesia. Kin wa nun. Sin-wa-nun. Jangan dibaca si-wa-nun. Kenapa? Nun mati bertemu wawunya satu kalimat. Si-wa-nun. Jangan. Sin-wa-nun. Atau dun ya. Jangan dibaca du-ya. dun ya. Karena nun mati ketemu wawu. Atau nun mati ketemu yang Nun sukunnya satu kalimat. Satu kata. Bun-ya-nun. Nun mati ketemu iya. Itulah dikatakan idharmu mutlak. Ini ya. Di-idgom. Ada idgom digunah. Ini ya, ada igum biguna, ada igum bilaguna. Ini igum biguna, kalau mati atau tanwin ketemu yanmu, yanun mimu waw. Ini ya, tu. Nah, lan, nah ini. Lan nad'uwa. Itu ya. Ibu dulu, dulu tentang igum ya. Sok kita teruskan. Jangan lupa untuk merotanya hari Sabtu bisa dipersiapkan ya. Pak Joko, Bu Joko, Bu Adi ya, Bu Ani ya, InsyaAllah Lagi diuji ya Ibu ya Berdua lagi di rumah sakit Mudah-mudahan diberikan kata bahan kesabaran cepat Yang diberikan yang terbaik Kita memintanya yang terbaik ya. InsyaAllah ya Usia 87 tahun Masih sehat Selama ini jarang sakit Bersakit sekarang Kata Pak Agus InsyaAllah ya di negara kaum Ya, tega. Coba kita lihat contoh latihan. Kita masih memiliki metode hentak ya. Metode putus. Ada metode putus. Nih, ya. An-naba. An-naba kembali sudah ya. Ini an-naz'a. An-naz'a. Ya. Ya, coba taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yagharim a'udzu Ta billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ni eh, metode putus kayak gini wan One... putus wan One... Wan Nazirati Gorko. Wannya alif lam sam, siyah. Nanya mad a, mad asli. A juga mad asli. Putus, gabung sekarang. Gabung tanpa lagu. Wan Nazirati Gorko. Kedua, ketiganya gabung. Dengan lagu Wan Wan Naziatul Khor dua patah dibaca satu kalau dihentikan. Di sini banyak mad ibad nih, ya e, mad ibad itu bisa dilihat di buku wajib halaman 40 nomor lima. Dua patah, dua baris, dua garis patah dibaca satu apabila dihentikan. Tapi kalau enggak dihentikan, enggak ada mad ibad misalnya. Tuh, jadi idgombi guna pelajaran tadi. Yang kita pelajari. Kenapa idgombi guna? Nih? Karena tangwin patah dua ketemu wau. Di atas wawanya ada sidahnya. Tuh. Jadi idgombi guna. Tapi kalau dihentikan di sini, di ayat satu. Nah hukumnya jadi lain. Tanda wakobnya memang tidak boleh berhenti. Ada wakob. Tapi di sini ada nomor ayat. Nomor-nomor ayat ini posisinya kedudukannya sama seperti wakaf mutlak. Jadi boleh berhenti juga. Wan na wan na'at warqa. Wan eh dua. Wan wan wan nashil bathi nash Belajar belajar ngeja kan? Belajar nyambung. Wan One... wan One... One nasio pati dash nasio po sambungin Wan, one nasio pati dash po. banyak hukum di sini. Banyak kosar. Wan alif lam samsia. Kenapa alif lam samsia? Di atas alif lamnya kosong. Setelah alif lamnya bertemu nun. Huruf samsia. Nih cirinya nya sidah tasjid di ya, atas laam ini kosong tu. Wanna nanya mad asli, wanna syata mad asli, wanna syata dinasho. Mad iwat dua fathah dibaca satu kadar dihentikan. Kalau disambung nastho. Jadi gombi guna. Kenapa? Karena patah dua ketemu wau, Patah tain ketemu wau. Wanna syata dinasho. Nasho. Jadi gombi guna. Diidgomkan, dimasukkan, disertai dengan dengung Wasabihati wasa Sabihah sab, Gabung Wasabihati Sabihah sab, Intinya kita belajar tahsin ya Diputus-putus itu Makhraj Juga sambil belajar tajwid ini kan was alib lam samsiyah. Was sa mad asli. Was sa mad asli. Tinya kosor. Sabe kol kolasugro ha mad iwan. Baru gabung. Was sa biha sab sa ha. mad iwan. Dua fathah dibaca satu kerana dihentikan. Tuh. Ayat empat. Masih di anaziah. Ya? Anaziah. Fa matobi i. Nggak jadi panjang. Karena setelah matobinya ketemu alib lam samsiyah. Jadi fast fast za fast za fas, biqati sab kho laungan fast za fas, biqatisab sab qo fast gitu <tuh> ya fast sabiqati sab sabqa sudah bagus hentakannya putus-putus sambung baru dilaguin fas fas za fas sabiqati samb sabqa ini fast matodi kan? memang bukan matodi ni fa nya fa nya fast Ya, ini karena digabung aja. Ali tam sam ke sini kan? Fasa biokoh ti sabekokal sugo sabeko madiwad. Tapi kalau madiwad ini ya digabung jadi sabekon jadi ikhfa kalau disambung. Fasa biokoh ti sabekon fal mudapirati fal Fal-mudab-birati-amro Belajar makhluk, kan? Fal-mudab-fal-mudab-birati-amro Heja, digabung, baru dilaguin Fal-mudab-birati-amro Madiwat Ini ada mim ini, ini namanya wakuf mutlak Tanah wakufnya harus berhenti. Yau lin yau menjadi madlin kalau dihentikan. Mas saya berhenti di sini. Yau jufur rojifah. Yau mak ma tar jufur gitu. Yau tar jufur rojifah. Udah bisa mutus. Baru sambungin. Itu ya. Ini. Yaumatar jufur rojifah. Itu ya. Yaumatar jufur rojifah. Rojifah. Gabungin. An-Naziat ya masih ya. Ini. Gabungin. Yaumatar jufur Yaumat ar-jufur Kasih lagu. Yaumat ar-jufur Ayat ke-7. Tat hamas. Tat wudati. Tat tat ba'u ha kan mati. Tapi kan ketemu Malik bin Samsiah Mad nya jadi tidak dibaca. Tad ba'har tad ba'har radifah. Gabungin tad ba'har radifah. Dilaguin tad -ba tad -ta ba'har radifah. Ayat 8. Qulu mathabi itu. Qulu boy idgham yang kita pelajari tadi. Domah tan ketemu ya, domah 2 ini ketemu ya. Qulu boy yaumadziwu wajibah. Qulu boy yaumadziwu wa belajar mutus, itu ya. Gak apa sih nggak belajar lagu. Coba aja buktikan. Kalau orang baru belajar langsung belajar lagu, ancur, itu ya. Panjang pendeknya nggak jelas, makronya nggak bener, itu. Untuk supaya itu, kita coba lagi. Kita ke basicnya lagi, dasarnya lagi. Barangkali dasarnya kurang kuat. Ibarat bangunan rumah, dilihat pondasinya lagi. Barangkali pondasinya belum kuat, takut ambrul. Di tingkat dua, tingkat tiga, amrul. Karena dasarnya tidak kuat. Nah ini. Sudah bagus diputus. Kuluboy. Kuluboy. Diputus. Ada jeda. Kuluboy. Iaumai ziu. Wajifah. Baru gabungin. Kuluboy. Kuluboy. Qul bu yauma idz wajifa. Itu dilatihnya ada hentakan, yang penting nyamber-nyambernya itu. Sudah bagus. Pertama, kedua belum benar. Ketiga baru dihaluskan, dibenerin. Qul bu Qul bu yauma idz wajifa. Wajifa. Ayat 9 masih di surah endaziat ya. Ini surah endaziat. Ab. Ab. sa- so, Ab. So. Ruha. Ab. Kalau kelas subro. Bukankah semua tajidnya dapat? Setelah tajidnya nanti. Bagus bacanya Belajar terjemah perkata kan begitu. Ab. So. Ruha. Kho Syiah Kho Syiah Kayak orang Jodus Kho Syiah Gabungin Ya ya Ab Saruha Kho Syiah Kho Syiah Kho Syiah Aini tu Jangan kho Syiah ya, ya. ya Kho Syiah Aini Sudah bagus Baru pakai lagu. Ab-ab-ab-sa-ab-sa-ru-ha Ab-ab-sa-ab-sa-ru-ha Khashia Khashia Ayat 10 Ikulun Ainna nak lamar dudu nak lamar dudu nak fil, gitu fill jangan eh, pi fill kenapa tu jadi pendek kenapa toginya ketemu di dalam komaria ya. Fil fill hafiro saya katakan yang pertama ini enggak benar ya ini untuk orang yang belajar terlambat kayak kita ini gitu karena Susah kalau kalau tidak diginiin gitu ya. Eh, Loncatan-loncatannya susah. Nah, maka latihannya. Ya kuluna. Ya kuluna. Ainna. Lamar duduna. Lamar duduna. Fir. Fir. Hafirah fil salah itu mah ya halusin sekarang sambungin dulu <tuh> ya kuluna inna lamardu dunafil hafira ha fil Pertama, kedua belum benar. Ketiganya kan kita sudah kenal hurufnya. Sudah bisa nyambar-nyambar nyambungnya. Baru hentakannya tidak boleh ada lagi. Nyuri nafasnya tidak boleh lagi. Haram hukumnya tidak boleh nyuri nafas di tengah. Gitu ya. Nih. ya aku luna inna lamarduduna fil hafirah. Ada gantakannya? Tidak ada kan? Itu. Elku, elku lu, elku, elku lu, elku lu na inna almarjuduna fil hafira. Aizah kunna. <Susuk> Izaman, Nakhirah kira, nak kira, orang ya, ngajar harus, harus untuk ibu dan bapa yang belajarnya terlambat, tapi untuk anak-anak kan -anak nggak usah diajarin kayak gini, itu. Kalau yang jantungan gimana, enggak lah ya, insya Allah kan uh, dikasih tahu dulu, baru sambungin. Airakunna Izzaman, nak kira a iza kunna iza man akhirah Ketiganya sudah tidak boleh ada hentakan sudah tidak boleh diputus-putus a iza a, idha, a idha kun a kunna iza man akhirah Aiza, aiza kun, aiza kunna, aiza kunna agama nakhirah, agama nakhirah. Qa, qalul tilka izang, tilka izang. Kenapa izang? Tanduin ketemu kaf ifa. Tilka idzan ditahan tilka idzan karatun khasirah gabungin tanpa lagu qalu alu tilka idzan karatun khasirah khasirah ketiganya enggak boleh hentak lagi enggak boleh diputus lagi Digabung, disertai lagu Kalu, kalu, kalu Tilka idan, idan, idan Karhatun, karhatun khasirah Kalu, kalu, kalu Mudin kaidah kawatun khasira 16 tu deh, ya. eh 12 tu deh. kita teruskan lagi 13nya. Waktunya habis, habis deh, gitu ya, Kaila. <gih> ini, insyaallah kita teruskan besok. Jangan lupa hari ini. Nanti di Taklim juga di Depok di rumah itu masih belajar begini ya. E, kata orang, enak belajarnya begini ya. Kan kita mah terlambat Jadi, ya. Jadi uh, target saya memang Pengajian ini sementara untuk menengah ke bawah dulu Menengah ke atasnya nanti ya Terjemah perkata, tafsir, bahasa Arab Nah itu sudah mulai sulit Kadang-kadang orang kalau dikasih enteng sudah tidak enteng Dikasih susah, ngeluh Ya itu manusia Sifat manusia eh, Manusia diciptakan keluh kesah dia, jika susah, dia marah-marah, kesal. Jika dapat kesenangan, dia lupa diri. Illa musallin, kecuali orang yang suka salat, Yang salatnya konsisten, kontinu, da'a iman. Ya. Ibu dan bapa, ada saran dan kritik yang langsung disampaikan ya. Silakan ke 0812 828 0812 828 7881. Untuk murotan hari Sabtu. Surah Al-A'raf ayat 85 sampai 130 dipersiapkan ya Surah Al-A'raf ayat 85 sampai 130. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bilaik Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majlis Taklim Radio Kayumanis bersama Radio Kayumanis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah.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 Tahun siapakah hari ini hari Jumaat hari ke-23 di bulan Januari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, di hari Jemua pagi udaranya sejuk-sejuk saja, kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk anda yang berulang tahun. Untuk anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 85904785. Saya ulang sekali lagi anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 85904785. Belum ada telepon yang masuk dan sekarang sudah terdengar deringan. Halo selamat pagi radio Kayamanis. Yo, selamat pagi dari siapa nih? Dari Wawan di Kalimalang. Wawan di mana? Dari Kali Malang. Kalimalang ya. Ada yang ulang tahun, Wan? Buat sebuah ulang tahun. Ya, yang kemarin mm -mm. ketinggalan. Yang ketinggalan, iya. Susah masuknya. maksudnya? Nah, ini gampang. <laughs> Hah? Tanggal 16 kemarin itu. Oh, tanggal 16 kemarin. Ya, silakan deh. Siapa yang ulang tahun? Silakan kalau ada. Sekarang tidak ada. Oke. Oh, tanggal 16, okay. 16 kemarin itu di mm. si Putri. Hmm. Kuput. -mm. Hmm. Tanggal -mm. ini ke-20. Ke-20an ya? Ya, deh. Ya, nah, ada. Terus ada request lalu enggak nih? Ya minta request lalu yuk Dari Rosa Fit Pasya Rosa? Fit Ring yang berlanjut cinta Terlanjur cinta? Iya Oke okay, nanti diputarkan ya Ya makasih om ya Ayo oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan untuk penelpon selanjutnya Di 85904785 atau lewat uh, pesan pendek atau fak atau fake, atau SMS di 021 912 13135 sekali lagi 021 912 13135 telepon sudah masuk lagi selamat pagi halo pagi. yo siapa nih selamat yanti. pagi ibu yanti yang di mana nih di pondok pinang pondok pinang keluarga sehat semua ibu yanti alhamdulillah alhamdulillah ya ada iya. yang ada yang ulang tahun ini ceritanya. Eh, anak saya ulang tahun nih. Eh, hmm, siapa yang namanya? Dian Fahri. Dian Fahri ulang tahun keberapa Dian, Dian ini? Ke-12. Oh. 12. Oh, kelas berapa sekolahnya sudah? Kelas 5. Kelas 6 mudah-mudahan rajin belajar untuk naik ke SMP nanti ya. Amin. Amin. Amin. Ya. doanya Fotoannya Om ya. Iya, silakan ucapannya ya Bu Yanti. Iya, iya. <tuh> ini Om, minta hmm. lagu katanya. Nah, ucapannya gimana nah? buat anak Anda Dian? Oh, ucapannya hmm. ya, semoga banyak umur hmm. uh, Biar gak bandel lagi, Om Gak bandel lagi Ini <laughs> agak <laughs> bandel nih, suka main lulu nih, pasang ujian nih A -a. Uh, Tapi sering main Iya, tapi belajarnya mudah-mudahan makin rajin nih gitu ya Amin. Amin, biar sholatnya rajin nih, Om ya Iya, hmm, hmm, hmm, hmm, Bu Yanti Iya. Ada main, request, ya, ya. uh, request lagunya apa nih? Minta lagu goyang duyu katanya, Om Goyang duyu Oh, ya. Oke, okay, dia nanti diputar Aku nih, mau goyang dulu katanya. Oke Oke, dia nanti diputar ya Bu Iya, diputarin ya, ya diputar ini, Om ya Iya, ibu Iya, nah. makasih Yaudah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan untuk penelpon selanjutnya Siapa yang akan masuk? Sekarang dah dengar jaringan lagi Kami angkat, selamat pagi Halo Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari siapa nih? Dari Askia. Askia, di mana Mbak Askia ini? Di Bukit Duri. Bukit Duri ya. Putaran atau tanjakan ini Bukit Durinya ini? Putaran. Hah? Putaran. Putaran ya. Yang ulang tahun siapa nih Mbak Askia? Uh, namanya Gilang. Gilang. Yes. Yeah. Ulang tahun ke berapa nih Gilang? 17. 17. Oke, okay. silakan ucapannya. <laughs> ucapannya selamat ulang tahun. Mm Heeh. -hmm. Semoga panjang umur. Iya. Makin dewasa. Mm Heeh. -hmm terus eh muraruzki yang Soleh deh. amin. Sudah gitu aja. Iya. Entar dia boleh Apa lagunya ini? Goyang duyung? ini apa? Apa? apa sih? Apa kapong-pong? Glorasmara. Glorasmara. Oke. Si Iya, eh Glorasmara ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami coba untuk pesan pendek yang sudah masuk ya. Yang sudah masuk pesan pendek. Mana ini? ah uh, Ini dia. Uh, rahmat di Kampung Makassar mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nindi. Teman, uh, ya, teman ya katanya nih... Uh, apa? Semoga panjang umur dan sukses selalu ya Lagunya dari Nin, Nindi oh, Nindi, cinta cuma satu katanya ya Oke kita putarkan lagu dulu sekarang Cinta-cinta Karena sesuatu jika kau mencari cara tu koba tidirmu Marilah kawanku, marilah bersamaku Biarkan lalaku Coba menghibur dirimu Cobalah dicoba, namanya goyang acak, goyang paling kocak dan bisa bikin lalak, bisangan ditolak, ikutlah bergerak, tunggu musiknya, tunggu musiknya. dirimu jangan kasih minum sakit hatimu jangan siksa dirimu senyumlah aku percaya kamu Bagaimana saya? Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, dong? Lujuan banget, si anak lini. Eh, sudah LIL ke Porsianu belum? LIL? Apa oh, itu? Nih, LIL. Lima imunisasi dasar lengkap buat bayi kita yang umurnya di bawah setahun. Oh. Supaya tidak gampang kena penyakit berbahaya. LIL oh, oh, oh. ke Porsianu, nyok. Yuk, yuk, yuk. Benar, ibu-ibu. Lima imunisasi dasar lengkap Sangat penting untuk bayi usia di bawah 1 tahun. Hepatitis B, BCG, DPT, polio, dan campak tidak boleh ada yang terlewat. Apa kan gua kate? <tose> huh? Imunisasi penting buat kesehatan sama <tose> masa depan anak kita. Vaksinnya gratis. <tose> Ingat, LIL, 5 imunisasi dasar lengkap. Informasinya ada di buku KIA. Sayang, nah tak imunisasi dasar lengkap itu penting. Ting. Pesan Iki dipersembahkan oleh Departemen Kesehatan didukung MCC dan USF. Indonesia adalah negara hukum, namun sangat disayangkan sangat banyak masyarakat kita yang masih awam terhadap hukum. Masalah-masalah hukum yang sering terjadi seperti pemalsuan surat sebagai akte otentik, hubungan hukum anak yang ibunya menikah di bawah tangan. Hak-hak istri yang diceraikan, ketentuan mewakafkan tanah, perempuan sebagai ahli waris, atau dapatkah hibah ditarik kembali, dan berbagai masalah hukum lainnya. Kemana kita akan bertanya? Hanya di FM 97,9 Radio Kayamani. Setiap hari Sabtu, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 11. Para pakar hukum dari lembaga konsultasi bantuan hukum perempuan dan keluarga beserta himpunan advokat dan pengacara Indonesia siap menjawab pertanyaan Anda. 97,9 FM Radio Kayumanis Jakarta. RKN Radio. Sekarang pukul enam lebih dua belas setengah menit, acara ulang tahun dilanjutkan, telepon sudah kami buka di delapan lima sembilan, nol empat tujuh delapan lima. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Iya. Yo, dari siapa ini Ibu? Dari Ibu Rosi. Ibu Rosi di mana ya? Di Jati Bening. Jati Bening. E, gimana kabarnya keluar di Jati Bening Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya. Ada yang ulang tahun ini Ibu? Ada Ya boleh tahu namanya Ibu Bapak Rahman Siapa? Bapak Rahman Pak Rahman ya. Ulang tahun keberapa Bapak Rahman? Ulang tahun yang ke-47 Ke-47 oh, sehat Bapak Rahman ya? Iya Alhamdulillah uh -uh. silakan ucapannya Ibu Ucapannya selamat ulang tahun Semoga selamat mm -hmm. di pelayarannya Oh di pelayarannya jenisnya ya? Iya Iya. Makasih Iya kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk Pak Rahman ya Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik, karirnya menanjak, dan keluarganya, keluarga yang selalu harmonis, ya. Amin. Amin. Udah gitu aja? Iya, Bu. Iya, oh, oke. Terima kasih, ya, Ibu, ya. Ya, Ibu Rosi di Jati Bening untuk Pak Rahman. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Silakan di 859-047-85. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. No, eh, nomor 92545278 tadi yang telepon saya angkat diam saja. Oke, masuk sekarang penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam barang. warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Dari fatur. Fatur. Pondok gede. Ah, uh, fatur di mana nih? Di Pondok gede. Pondok gede ya. Uh, ada ada yang ulang tahun fatur? Ada uh, tadi betul teman saya satu ini di kantor. Heeh. Hmm. Untuk Mbak Filia. Mbak Filia. Uh, uh, selamat ulang tahun yang ke-28 ya. Eh. Iya, iya, iya. Uh, semoga sehat selalu. Mm -hmm. Sukses, diberkahi rezeki yang banyak. Amin. Uh, dan sehat selalu lawannya. Heeh, mm -mm, amin. Uh, uh. Terima kasih ya. Boleh, boleh, boleh. Uh, merindukanmu, merindukan ya. Siapa tuh? Siapa kasih, yang? Hah? Merintukkanmu ya. Ya. Okey deh. Terima kasih banyak. Ia ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pendol berikutnya. Siapa lagi akan masuk setelah faktur dari pondok kedi tadi untuk Mbak Fia? Ya. Sekarang terdengar terdengar berikutnya. Selamat pagi. Halo. Halo. Ia ya, selamat pagi Pak. Pagi. Ia ya, dari bapak siapa nih? Kalau boleh tahu. Yoyo. Eh? Yoyo. Pak Yoyo. Pak Yoyo dimana Pak? Di Perum Jaya. Di mana Perum Jaya mana itu? Itu... Oh, Perum eh. Jaya. Ada yang ulang tahun, Pak? Silakan. Enggak. Jadi? mau ucapin apa, Bapak? Yang... Semua saja. Semua saja yang ulang tahun gitu ya, Pak, ya? Iya. Uh, uh. Iya, Pak. Berikut lagu. Apa lagunya, Bapak? Yang 12. Yang mana, Bapak? Satu belas. Haa? Saat terakhir Saat terakhir Okey Sudah gitu aja ya Sudah Okey terima kasih Bapak so. Waalaikumsalam Bapak Ya sekarang kami beranjak ke pesan pendek yang sudah masuk ini Dari Rangga di Cakung Mau mengucapkan selamat ulang tahun Buat adik namanya Firman ulang tahunnya ke-8 Semoga jadi anak yang pintar dan saleh ya Lagunya Dong Om SD12 aja Kemudian berikutnya ini dari Rahmat di Kampung Makassar mengucapkan Selamat ulang tahun untuk Nimdio. Oh, tadi kalau tidak salah sudah ini ya. Uh, okay, terima kasih dua kali. I Adi di Cipinang mengucapkan Selamat ulang tahun buat adiknya bernama Sheila ulang tahunnya ke-15. Jawabannya semoga panjang umur sehat selalu menjadi anak solehah lagunya Derby Gelora Asmara. Berikut adalah Cilai di Manggarai ingin mengucapkan selamat ulang tahun dan untuk yang apa nih, yang ku ulang tahun yang ke-24 di Bogor. Ya, semoga panjang umur serta cepat dapat jodoh. Lagunya SD 12. Okay, dilanjutkan lagi sekarang Bobby mengucapkan selamat ulang tahun buat Unel di uh, kap apa, Labten Pancoran alumni SMK 28 Oktober. Ucapannya semoga panjang umur Dan enteng jodohnya Diteruskan lagi sekarang Rizka di Jakarta Mengucapkan selamat ulang tahun Buat ibunya yang berulang tahun Yang berulang tahun ke-39 Ucapannya semoga panjang umur Dan minta lagunya Loni Yang judulnya Hayalku Diteruskan lagi sekarang Ferry di Durian Sabit, mau Mengucapkan selamat ulang tahun Buat Cumi yang ada di Bogor, ucapannya biar tambah endut aja ya. Selamat berbahagia dan selamat tulang tahun lagunya Kotak Masih Cinta katanya. Okey kita nikmati lagu dulu para pendengar.